de darlle paso ao noso correspondente nas Rías Baixas Xulo Simón queremos ofrecerlle unha peza de música que interpreta un grande autor, cantautor galego extraordinario que nos apreciábamos moito e trivemos a honra de entrevistar noutra emisora titúlase a peza guai é unha peza tradicional venedes que é extraordinario esta peza foi recollida na praza ponteverderesa de ferrería nun recital que fixo el engadindo unha estrofa deixándose levar polo afervoado público que estaba ali en directo, engadindo unha estrofa que despues non se gravou, pero que dicía así cando me falan de España sempre teño unha disputa que se España miña nai Eu son un fillo de... Puta... Bueno, vamos a escoitar entonces o Uai para darlle a benvida o noso correspondente Xulio Simón. Despois, eu poñolle esta peza porque despois el propón outra peza para que escoitemos de Suso Bahamonde. Aí vai. E boa tarde a todas e todos Falamos días atrás De como a rehabilitación Do convento de Santa Clara Que se integrará no Museo de Pontevedra Espertou o interese De estudos de arquitectura de todo o mundo Pois ben, máis dun ano Despois do paso a mans públicas Do antigo convento de Santa Clara Seguen a descubrirse Segredos que durante séculos Quedaron agachados detrás dos muros Do Cenobio O estudo histórico-artístico realizado polo doutor Suso Vila está a resultar unha fonte de información inesgotable en el figuran datos como por exemplo a existencia duns baños públicos a modo de balneario xa no século 14 Para este historiador coñecer a existencia destes baños é de por sí extraordinaria pois en Galicia só están documentados dos baños públicos os de Ourense e estes de Pontevedra Tamén saiu a luz por mordos estudos históricos e arqueolóxicos que se están realizando no recinto monástico o feito seguinte que se remonta a principios do século XVIII As monxas de Santa Clara fartas dos abusos que sufrían por parte dos franciscanos rebeláronse ante o poder eclesiástico. Dezaoito religiosas decidiron abandonar a súa clausura e causando un gran escándalo plantáronse ante o arcebispo de Santiago. Este episodio é un dos segredos ocultos que gardaban os muros do vello convento. As monxas de Santa Clara, alá ano 1707, estaban suxeitas á xurisdición dos franciscanos de Santiago. Eran eles os que controlaban a vida espiritual e económica das clarisas, facendo que a súa vida en clausura fora problemática. Ante a opresión e tiranía na que vivían, en xaneiro de 1710 produciuse este episodio de rebeldía, segundo consta nos arquivos históricos. Das 23 monxas que había, 18 decidiron violar o seu voto de clausura e peregrinaron ata Santiago para protestar directamente ante o arcebispo Antonio Monroy. As outras cinco quedaron no convento como decisión estratégica. As religiosas pedían someterse directamente á xurisdición arcebispal pero os franciscanos non querían ceder o seu control sobre o convento Pontevedrés E aínda que non foi doado, lograron -o. Case dous anos despois, cando o conflito chegou ata o Vaticano e o Papa Clemente XI obrigou os franciscanos a dimitir das súas responsabilidades entregando o mando de Santa Clara á Curia Compostelá máis tarde produciuse un novo problema que foi o regreso á pontevedra destas monxas antes de poder volver ao convento debían ser aceptadas de novo en clausura pero para iso debería ser absoltas da infracción na que incorreran Mentre se buscaba solución a todo isto, as clarisas rebeldes foron acollidas nas coñecidas como torres arcebispais, o xeá desaparecidas que estaban nas inmediacións de Santa María. Alí permaneceron ata poder ser admitidas de novo na clausura. As cinco monxas que permaneceron en Santa Clara por estratexia segundo os documentos históricos entre elas a abadesa da Meana de Castro defenderon as súas compañeiras alegando que marcharan ante a ruína espiritual que estaba a padecer a súa orde relixiosa e ante os abusos e vexacións sufridos por parte dos franciscanos Tras un longo proceso as 18 monxas puderon retomar os seus votos e regresar ao que era o seu foguete Ficando, dende ese momento, baixo a xurisdición do arcebispado Pasamos a outro tema Burla Negra era o nome que se lle atribuíu ao barco do pirata Pontevedrés Benito Soto Inda que parece ser que non era así Todos lembrades que a plataforma contra a Burla Negra É o nome que adoptou a protesta cultural do movimento Nunca Máis O nome da burla negra fora proposto polo actor Miguel de Lira polo nome do barco do pirata galego do século XVIII. Pois ben, Santiago de Compostela acolleu a presentación do encontro Burla Verde contra a depredación enerxética de Galicia e das actividades que, turán, que terán lugar nas eh, vindeiras semanas. Máis de 50 colectivos galegos apoian e colaboran con este encontro reivindicativo dunha transición enerxética real fronte á depredación. O certame ben motivado pola vontade de conservar e defender a terra do afán das eléctricas e das mineiras e da especulación mafiosa das multinacionais da devastación. Así, Burla Verde reivindica unha transición enerxética baseada na reducción do consumo para priorizar a biodiversidade e a conservación do entorno. Unha transición na que se teña en conta a voz de quen habita nos lugares indicaron. Numerosos colectivos, asociacións, veciñas e veciños dos territorios nos que están proxectados parques eólicos levan anos realizando accións en defensa destes espazos naturais e rurais, alegacións ás declaracións de impacto ambiental, manifestacións, concentracións, charlas informativas e outras tantas actividades. Este o caso das asociacións Alarma Terra de Montes e das Vestas de Sabucedo, o colectivo do Vento, SOS Suido Seixo e o colectivo de Rusmeri Caroi. Entre as actuacións máis recentes está o chamamento a unha acción colectiva da Sociedade Galega fronte á invasión dos parques eólicos en toda Galicia, denominada Burla Verde, que ten convocada para o 29 de abril unha serie de actos no curro da rapa das vestas de Sabucedo. Na raíz deste movimento social naceu tamén a convocatoria de artivismo baixo o título de balardo monte galego Segundo explican os organizadores de Burla Verde, esta acción fotográfica acuña este termo en referencia ao autor Ramón Otero Pedrallo, que utilizou esta forma poética coa que expresaba as formas nas que a paisaxe xorden e mudan co tempo, como ao monte de Bala Carobal ou río cara o río Caraomar. máis tamén adaptándose ao seu sentido máis literal, minguar que na contemporaneidade máis cruda mostra a perda dos nosos espazos naturais, patrimonio e cultura. E precisan que esta é unha proposta que pretende crear un modelo de confluencia entre arte, ciencia, compromiso social e vivencia local para mostrar a sensibilidade destes ecosistemas naturais e culturais a calquera transformación enerxética e industrial. Así, Doce profesionais da fotografía Cristina Villeira, Anxo Cavada Mónica Vila Ferreiros Julio Eiroa, Carla Fernández Andrade Miguel Riopa, Rosa Neutro Damián Porto, Elena Buch Pablo Camba, Judita da Taberna Ángel Araújo, máis un documentalista Adrián Vilas, acompañados de doce guías locais, acudiron a diferentes lugares dos montes cada buen nos concellos de Campo Lameiro, a Estrada, Cerdedo, Cotobade e Cuntis, onde se pretenden instalaros aeroxeradores, eléctricos e outras instalacións relacionadas cos citados parques. Segundo explican, A idea é que a creatividade que se desenvolveu sobre o terreo desemboque nunha exposición deseñada como a instalación total na que a fotografía e os ondas grabacións recollidas noutras xornadas xunto con outras formas artísticas a chegue unha perspectiva sensorial do que se perderá baixo a propagación dos eólicos. Haberá tamén exposicións, charlas e mesas redondas que convocarán a personalidades do mundo científico, naturalistas, da antropoloxía, da loita en defensa da natureza, dos usos económicos e sociais tradicionais do monte, entre outros. A organización anuncia tamén que se organizarán obradoiros cun enfoque pedagóxico e didático que acheguen ás problemáticas expostas á poboación. E pasamos a outra cousa xa para rematar O álbum de Galicia. É unha colección digital de biografías de persoas que destacaron en moi diversos ámbitos, desde a sociedade, a ciencia, a cultura ou a empresa. O obxectivo do Consello da Cultura Galega é dar visibilidade e perspectiva de conxunto ás numerosas mulleres e homes xafinados que contribuíron de maneira significativa á sociedade galega ao longo da súa historia. En moitos casos seguen a ser grandes descoñecidos para o público de todas as idades, de dentro e de fóra do país Pois ben, estes días o álbum de Galicia do Consello da Cultura incorpora ao seu catálogo a figura dun músico, Suso Bamonde Que naceu en Rego do Bargo, en Ponte Caldelas, no 1950 e morreu en Vigo, no 2000 Fernando Fernández Rego, cuxo texto biográfico se incorporou ao álbum de Galicia, foi autor do libro editado en Galaxia, Suso Bamonde, a canción libre e comprometida dun povo. Fala do seu exilio no 1979 e o regreso no 1984, pasando 46 días no cárcere de Ourense. Fai referencia tamén ao seu compromiso coa sociedade galega, Suso actuou en moitos centros de ensino intentando achegar o idioma aos máis novos e editou tres traballos dedicados aos pequenos, Os soños na gaiola, Cantarolas para a xente miúda e Rapazas, rapaces e rapazadas. Tamén foi un gran divulgador dos poetas galegos poñéndolles música. As catro cousas que eu sei tocar a guitarra de bollas a Suso, un día púxome os acordes sobre os poemas de Celso Emilio, Manuel María e Bernardino Graña. Despídome hoxe coa canción Volvín a terra pro perdín o amor, un poema de Bernardino Graña na voz de Suso Bamonde. A cantiga forma parte do disco de Suso, nin rosmar un laído, grabado ao vivo no teatro-cine Veiga de Moaña en outono do ano 1977. Participaron nel, entre outros, pilocha, fuxan os ventos e verbas xeitosas. Mendes Ferrin dixo un día Suso terá sempre coa súa palabra de esperanza o sentimento de home ceibe. Ata a semana vindeira. Saúde e que cante o merlo. todo vivir sin conocerte a loncha ir a seca e por azur das ruas onde me soubo dar mornura onde ningen me soubo dar mornura foi soedade desconforma dentro e a semente a caer en terradurra como vivir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 como si aquel fora todo un soño Pesado de ti se afora sempre viña Pesa de ti se afora sempre miña e foi de novo materno en alumiño o bicotel Na lingua e foi de novo corazón adentro. Comprender a existencia e a mozura Como vivir maña sin a lutúa. Como vivir maña sin a lutúa. Como vivir maña sin a lutúa. Como vivir maña sin a lutúa. Morracho o día en medo Entrou unha fiesta Un sol extraño e imenso Que deixaches moleito E mantas frías Te deixaches moleito E mantas frías Está volver agora Corazón adentro Sua edade podremía A convertirse Cada cousa en tumba Cada minuto En 60 Agullas Como, vivir, vivir, maña maña Como vivir Maña sin a lúcúa Como, vivir maña, maña luz Como vivir maña sin a lúcúa Como vivir Maña sin a lúcúa Como vivir Maña sin a lúcúa Como vivir Anya sinalou tua como aí A tributos que a condenan historia pensa que abriga e justifica cada ferida A tributo que nos rodea paga tributos que a condenan Oh, yeah. Que se diluúa na diversión de